Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul României, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor roblui Dumnezeu, tuturor binecinstitorilor și dreslăvitorilor creștini, celor ce locuiesc se află în cetatea aceasta, în uriașilor, epitropilor și binefăcătorilor Sfintei Bisericii acesteia. Stim și bitori de oameni Dumnezeu ești și ți-e slavăm înălțăm tatăl și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururaci și în vecii vecilor.